الحمد لله الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيئات أعمالنا من ياده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا أذي الله وأشعد أن لا إله الله وحده لا شريك لا وأشعد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوسر فاسول لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عبادة أمة القرآن زماء إزدت منذ فذيبكورك د شاه جهان استاد فریدپور کې راجع مشو خوندو منندو د دې محلې والو داغه اولاد فرید ځکه داغه اولاد د قران او د احادیثو درس کوي او ری همز هم زدکل هم که یو بیا نورو ملگرو شاگردانو ته سزدکری دی نو آغا اغیت ته زدکیه داسی اولاد چه سنگ اللہ شا جان استا سور کرده اللہ دے دی هر چاستا داسی اولاد نشب کی کاغا جنکی دی او کاغا لکان دی او کداغا قروا لدی دا ډېر پکړان د شکرونه او دا چې اولاد ملاوي چداغه مشران کشران ناري نو زنانا ټول د الله ز فکر په سوچ کې عالمی چدا باز د کو دا به خيود هغه د پاړه خدمت او تنظیم اوم کوي و پدې دې کې اغaidh الله کتاب خود او پیغمبر سنت خودل ماشومانو کې شرانو امزورو تا اوا غيبرات له الله کتاب زکاو سلسله روانه وا کله ختمي کله شروع کیږي هوباي کې یودا سه سلسله مخه تراله چې یو دو ماشومانو او د طرف نه او بل د ماشومه د طرف نه یعنی یو د زنانو د طرف نه یو د نارینهو د طرف نه اگر کارانن ماشوم د دا سوال وی انسان جوړې دي شي اگر کارانن ماشومه د دا سوال یو لو یو او لو یو زور زران جوړې دي شي پدې دواړو باندې دا پروګرام دې جاي کې اتفاق راغې او جوړ شو دا زمال بیځ دی چې د د د کوورې ته رادن نه دا پروګرام دا ماحول او دا ځې ماول د چې دا د دی د پااره استعمریږي سونهښستین تظامې کړی دیښسته پروګامې د کوړو د سنت د پااره جوړ کړی دی چې تیځای کې به د را او د الله کې دا ب د کوي الله د آمیشا دا کورن او دا محلاچ سوره د ایس د شریک دی په خدمت کې سره ز منګا الله هميشه آباد لري او الله دې هميشه زموند کوونکو نا او زموند شاګردانو زملګړو کوونکو نا د قران او د سنت چینه دا روانه آلا دې هميشه آباد سو خور لري نو الحمدللہ زمان زلطا دیر سکون و اتمینان ملاو شو حنن سبا خلق پسسی زنوبان وقتی رئی یرا تیوی ویسیار ڈش نور سی زنا غلط زیوزیت مقل عالم پدی کلی کې دعا میں موبایل نوی را گری در از دی یو محل دا دیسا یو چو در غم یو استاده ما تا ملاو شو زرچه دخلیب زرواکی پادی که دم در شپی یو لس بجیوی سر پاسوی د جیمی شپا ماوی زبا دا معلومات سنگو کم دفلانی در زی د غم نو ما تا یو زی چاو خود و چاگا بیتک تلار شو آگه کی موبایلی می او کسان ناوخته پورې پوری ناستی زلارم آگا بیتک دا چیز دند شو ما پای کې چرسو سګرټو مختلف اڑمو اغه اسکل دی وی شالګه دلو او هر انسان ز خپل حاجت اغيار و دوسوي ماغه سد سکارو ځکه دنه جمعه ما ویره زما یو درخواست دی اوس نو یو ټلیفون کوم د فلاني زین د غم سو بالکل وکاو ما له کار مو کار اخلا ونور چه ما حالات پولیدو دیر زیاد خفاو پریشان شم سیڑیگان پرتیوی پائی کے بے حیائیان احکارم علومی دے تصویران دیر بھبت حالت نوجوانا ناستو دیر خفشو ما غماوی الله زمون دیدے کی وصلی کی نوزو منگا کوشش دا دے چه دا کتاب آغا خلقو زیرنو تو رسیگی کاغذ زغان یو کاغذ نوجوانانی دا غي بيټو کوونو دا غي کورونو تا دللا کتاب او دا پیغمبر سنتو رسي او کله چې قران او سنت کم زلت لال الناغزله کې بیا به حیاي الله ته پیدا کړي ها نو دا کور نه الحمدلله ګور په دین باندې آبادی څومره ستاسو تنظیمات د دې په راګېټه شاګردانه راځي او د بسدکې او بیا بسې پهحال ما چې صورت ولستو په صورت کې الله مونږ ته د دوو نعمتونو بیان کړي او سره د دوه عبادتونو یو قسم عبادت بدن دې او بل قسم عبادت مال دې الاوې چې دا دواله عبادتونه څوک زماده 파ړو کې او غنوځه بااغه سره دوی انسانو کوم یو ویسان بو سره دا وکم چې زب ول علم د قرآن نصیب کما یا بو لا د پیغمبر زلا سو وبا خيستا د حول نصیب کما او دوی میسان بو سره وکم ځداغه مخ ته سورو دشمنان دي زوې ز مخه نار غټا کوم لړې وکم نام نشان بوله ختم کوم خو کله یو انسان کی دا دوی عبادتونه زما ز پاړو چې و عبادت د مال له او بل عبادت د بدن دي یو به ستکه نه مونږه ور و دغه ځې نه دا شو کوم کمپیوټر ولورېږي بېرځښت وره بېرځښت او د GPS ولورېږي دا اغه <laughs> سهوب <laughs> ايوه لا ده غير ده صح هو ده نو ګور دا دوکه سما عبادتونا چه انسان دا الله په راه یو عبادت د بدن او بل عبادت د مان نو الله وی زبد غسر دا انسانو کوم یو انسان زبد خپل دین پوی غته نصیب کوم ز خپل کتاب پوی بوته نصیب کوم اولاد به پوی کما وخپل کتاب باندې داله نعمته کم مخالف چې د الله پر دین باندې پوه شو او پوهیږي او قران باندې پوه رااله د دې نه بل وی آل نعمت نشته قران وهي عمران کې وج ګورو نعمت الله علیکم اذ کنتم اذان فَحَلَّفَا بِنَ قُلُوبِكُمْ فَاسْبَحْتُمْ بِنِ عِمَدِي اِخْوَانَا فَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا خُفْرَةٍ مِّنَ النَّارَ فَانْقَذَكُمْ مِّنْهَا اللہو ای زمان ایمت یاد کئی چه قرآنو زکا تاسو داسی سی زنو ګور دوشمنی ختمېدل دا یو نعمت دی او مالو مال او دولت دی انسان ته دوشمنی مخې ته اینو په نعمت هغه نه پوهيږي اره هغه سره فکرې غمي چزی می بهر د سوکې منل لیکي لا ميبارضه سوکې منل معمولی سوک دروازه سره داشي ټول په بدسي یاس نام چې څوک یې اونه باسی او ملینه کې به ځان نشي ګرځې دے او حداغه خو بنې آرام نې بیارامي ارزه خوراک نشو کولې ارزه له نشې دې دشمني او بغاړه او چې کوم خلکو دشمني نې اگر کاغذ سره دولت نې افراغا زندگی تیرې ذ خوشاله الله و تاسو دې یو بل دشمنان وې ستا زلوونه ما یوبل کې وردن ن کړه اوګړ د سو زړې یوبل کې څنګهدن نهکړی د غماللو دولت سره نهدن نه کېدل دا او دو زارتونو سره ګاو بلوو سره نهدن نه کېدل پې غمبر د الله سه فال ک لو فته ما فلارې جميعیا ما لفه به نه پیغمبره کټ ټول مال خرج کړې په خلکو په صحابه مینو ونوا ټول ته دا غې تر مينځه الله وې ما دا غې تر مينځه مینو موه بطرا والسيزه اراده مختلفو ملکونو نا چداقې منس کې په جګړې وی دشمنيانه وی غیرال ال او پیغمبر منس کې کيناسته دا پیغمبر مخه تا ټوکلې ما ایا لاس کې به قران بل لاس کې به بخاري او حديثو اواغه د ملکونو جگړه هغه په ځې پرې خو دی خپل منس کې یو بل سره مین او پیار باندې شو دا مین او پیار او محبت دا شيره او دادی کتاب را اوشته او دا داسې کتاب دی چې انسان دشمنی ختمي نو قران سره دښمنۍ د انسان ختمي کی دی یو بل سره دویم نعمت دو قرآن درات دو سرات انسان اخیر خیستہ کی گی اخیر خیستہ کی گی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ حکم کی دادے کافیر دو دنیا نتلل پشرک و پو کفر کے او جہنم تتلدہ یو برابرو پان قضا کم منہا تاسو اکریتا صدائنا قدا سی مصیبتون سر مبتلاو چا الله د مخلوق نیر يرشيو چا بوطان او ته سجدي کولې چا لات او منات او ذات اته مدد شوي چا صاف او نایل باندې خل او دونکي خدا غبې کولول او بيت الله کتري سو شپې ته بوطان براتو الله د مخلوق نه ير او د دشمني او جهنم تتل دد دې مړېدل یو برابرو بیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رہو لے گو او اگلے آئے کتاب پلاس کے ورکو چہ دا غلق دا تیاری ختمی گی نا بغیر دا دی کتاب نا بلالار دا ختمی دو دا تیارو نوہ بلالار دا مندلو دا جانت نوہ بلالار دا جانم دا کامیابی دا وطلو نوہ ذل جانم نوزی جن تلارش اگدا یو لار وا چ او او قران کې ملاوي وانازا سراتي مستقيما فتبيو دا قران کریم لار زماده نه غا د بصران شي ولا تفر اولات تتبو سبلا فترفق بكم من مطابیکې گېدې د نورو لارو تسنسب کې تاسو لره نن یوې زمآ لار خدا زمآ جماعت خره بلوي زمآ جماعت او زماد دین کا خره دا خلقو د دین په کار په سر رضا چاغي لاس کې قران او سنتي او تو هيو سنتي زادر ته بیان نه د مخلوق نه دلره کې او د خالق سره د جوړ پیدا کړي او د خالق د ذبول از سر جوړ پیدا کوو لو واحد د یو کتاب کئ او ګور اف چې د مخلوق سره جوړ راغله و چا یو ته سجدي کولې چابل ته سجدي کولې الا تو منا تو ظ حضرت خالد رضی الله تعالی او نبی علیہ السلام له غله عزا یو په ریوا یاو پای کی بناستو او راغي منجورانو په چا به خل کو کو چچا لو سشه نو اره پري واواز نو کو قبول نبی علیہ الصلوحه والسلام حضرت خالد دیګله او حدیث کراځي چلاب شا اواغه ونه د ویخ نه غوسه کا ول ازاد خالص داغی رضی اللہ عنہ ونه تو ولال لے منجوڑ ورتو سو ای چاغی پاغه باندې موقرارو ویاونه کڑکوما آ منجوڑ وای ځان شکڑکوله اے الله حضرت خالص باندې هم لوګه او ما درو جنن کې چنندن پاتنیشي اغه تخپل کارو کو حضرت خالد رضی الله عنه دا خبر واورې وی او ذا نيشت ده ها لا ا او ذا کې لا سبحان کی اني ريت الله لقد ها نكي ننتل پا کې نيشت لنتالا نا نن ذا لا وينم شتاب زلي دا کې او چاغلې تر اخلاص کړا نو داږي هغه ونیلا نو دا گینا د شاوبنګي د یو شکل لرو دې دا پادته خالدي حمله کولا حضرت غالي سره توره اغه تر اخلاص کړا اګه شکل لرا حديث کې راځي فیضا هی حمما اغسکار شو ویرش او نو دې او کلا او ختم وکلا حضرت خدیجہ جللانہ ټیکل راغې نبی علی صلوات وسلام ته پوس کې خدیجه څنګه چللو کو او یاذرغ اګه مې وېخ نو ټکلا وې دی ہوگا وی ما پاری گزار و یا وې سو و ما ټکلا پاغي گزار کاو غواغې نه یا شکل د پیري روزه زمو بمای حمله کولا ما تر باندې گزار گزار اخلاص کو او غزر نظر شو نبی علیہ السلام حضرت خالد جلان ہوتوئے دا شیطانو او دا دی اونکے ناستو چچا بسر اورو ناغی بہت آواز کاو قبول دا خد چنند زیارتونو دا دی قبرونو تاو دا شیطان بیمان آواز نکی کچر تاوازونے شورو کر دا ټول خلق ته بیا په جیدہ پڑھاتے دا سی دور کې الله پیغمبر دا ہو لیگو. او اود الله کتاب اللاس کرواغ سیده او مېلو تتلې چوکونو تتلې یارځي کی आवाज کړي اي ون اسقول لا اله الا الله تفلعو اي خلق دا خبره منه چنيشره پالم کې بل حاجت پر کول والا بغیر ځل نه تاسو به کامیاب شئ يوم يلودي کاذ نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه ميل ته تلې پاغه ميل کی حاخيمي وي او د اړخي مين وروستو د نبی علیه السلام تر ابو لهب بېمانه جوړې کانیو او د شاتن وبه پکانی بانیو یشتو او خيمي والا ته بي وي وې خيمي والا د ځوان خبرو نه مندي دی لیونی شوي او اٹھ شوي دی اارخې مځه واه کړو ايوه الناس <سؤال> قولوا لا اله الا الله تفلحوا ارخې ما ذا شوا يومئلا پای کې یوداس خېموا چې په نبي عليه السلام د شاته نه ګزار نه شوې اروي منن منل زما خلق غزا خود خلقې مې مخې قد ځان ګزار نه منم زقد غسکار دې چې زما مخې مې مخې تهودري يومه د لاد دین بیان کړي او هو زادار کار دے خصوص عام دے کار دے زफार گزار نه پریدم اجما ته دعوت پیش کو دی بوډا جوړه تلاش کو کال را غسا او اړویشت محمد صلی الله علیه وسلم اغه خیمی مالګوی زرامقیشو بوډا روسا زما د خیمی قولاند په پدې ځوان باندې د کال گزارنه کې اویول می بس نبا کینو جن بیا به خیر نه واحد اغه ملکي د یو خیمه نشاطه په پیغمبر شوے. گزار نو شوه نور د حل خیمه نشاطه فارو گزار شوه پکانو باندې نبی عليه الصلاه والسلام کم جرمو چبار کانی اوریدل د نبی عليه السلام کم جرمو چاغته ساهر او کاظم ویلی جو وداغي کانی نه پرهودو اسددا او چ الله د اغه انسان ایمان نصیب ک او که ایمان را نونو او کل رسول اس کال بعد راي او نبي عليه السلام سره ملاقات کئ و يا زدو زديو په جان دم نبي عليه السلام و يا ز ز سريم زمان بن سالبا چه دکاز مي روا او تا هر هي مت دعوت پيش کړي و يا و يا خيمدا سوت چ پاغي گزار و پتا و يا و يا خيمدا میں یاد شو ویا غزوما فتا ما غزا نو پره هو ده ما, مَا خبر نو من لیک خلک تاسو خبره کوله ما نه ما نه اوس خبره کاره وا تا خبره منم ایمان رولم کنی مرات اوایا نبی علی سلام وی طاقت لړلې شي دا هډه را غره خبره ده خلک بې ها بسمی بسمی کی بای کاټولو بدل سرو کی ښوون به در سره وږي غمو او ان عرسه تیار به حضرت او نبي عليه الصلاه ایمان نصیب شو او بيات او کولان خلقوم تا او خلک را جمع خلک ادا سي چې کور کې را جمع شي دعوت پیش کو چا خلکو ته دعوت پیش کو زمام به نسالبا حوالہ د توحيد او دغه قوم کې د شرك او کفر چرچاوا حلق میرا پن شو واما تستگل برصه والجزام يا زمان او زمان نه يريږي برګه او جوزا مطلبانو لګي منشا زمان ز مدرغانو نا جوزام بدكي شل بدكي لون بدكي کولم بدكي او سموي ويه ردي دا اولياو بخوازي چر الله دے ياګه سن کي چوند اولياو بخويو من دا اولیاء د په خاورم نیو هغه دلوي خلک دي خو نه چدا کم خلک دا غي تعظيم کوي دا تعظيم او لالا نو وکړي چې ته د الله صفاتونو کې د الله سره شریک وا د الله صفاتونو کې د الله سره شریکت هغه له اور کو چدا اختیار من دی او دا برخه فاريدي نو اولیاء دي خدای نه چې د الله صفاتونو کې د الله سره شریکه برخه دا جوړه وره انسان چې او کار کوي نو په اسباب و باندې کار کوي هغه ګونو او ورې په سترګو ویني پلاسونو نیول کوي په خوت لل کوي دا د انسان د اسبابو مناسب کارونه دي او غیر د اسباب او یو کا کار کول دا چا کار دي دا د الله کار دي هغه ګونو نیو هغه او لاسونه نیстаў نیول کوي په نیстаў لل کوي تله ګینې نشتاولې درګېم سورته اعراف کې الله د دې بیان کړي دا اسباب له بیانې چې تاسو زمانه بغیر نسې او رامدد غوي عبادونم سالوکم بندگان دې تاسو غوندې الله وي نبياو يلهمل جل يمشو نبيا امرهم دې يبتشو نبيا عادلرا حافظ پېښتا چې للکې پای باندې تچوې را رسېږي نو الله وې خطو باندې را رسېږي په خدای کار پر غريته په کټه یو موږ باندې الله وې زاغې لا سنشتا چې تا 1900 کلا سنږي کار ځکه نکاو چې تا ولا غسلو د سور کړه املم اذانون يسمعون نبيا آیا دی لڈا غو گو نشتا چاوری دلکی پاگی اولا هم آیونو شروع نبیا آیا دی لڈا استرگشتا چلی دلکی پاگی باندی را اللاوی چا سباب کار پر خودو نپا کم سبابرار سی گیتا صدا ویا نکا گوری رازی ننا یا سادا اللاوی زبا غیر داس باب کار کوم انسانان بغیر داس باب کار نشکولی نڅه څو کوي هغه مالک د فېدې مالک د نقصان دې در سیږي دا خدای د الله سبحانه برخدار کو په دې صفت کې ارز نه اورېدل پارزې کوي دل دا صفت ته چاو دا د الله انبياله مسالم سره دا اختیار نشته چې هغه کويږي په هر حال او په هر ځای دا چرته نه هو ګورې ابراهيم عليه السلام سره فرشتې راغلي وي او آد فرشتو پا حالت پان ابراہیم علیہ السلام پوینو چدا فرشتی دیو کہ انسانان دی او آد فرشتو تد ابراہیم علیہ السلام پا تنواز خیو لرد کردے و مختے ہوتے ہی خیرے ولم ما رائی دیوم لا تسل علیم نکرون و جسمنون خیفا آد اس خیو ترد کو مختے فرشتو تکے ہودا اغای خوراک نه کا زکاگا فرشتی وی نو که اغای ابراهیم علیه سلام تا پت وی چه دا فرشتی نو ونی بیو لسخی ریتاو ونی بیو تسخی زرزرکاو ونی پزر خرچی کولا او کو فرشتو ته پت وی چه ابراهیم علیه سلام زمانگ دا پارا دا دیوار لا خوا بندو بس که ویلوی حضرت منگ لا بندو بس مکاو منگ فرشتی فارشتي د پیغمبر په حالت خبر ندي او پیغمبر د فرشتو په حالت پوه نو دي لچ پرشتي پپټ سزونو خبر ندي او پیغمبر خبر ندي خخ ګاره ګوري او ویني او خبر ندي لچ خارو کپرات دي د درې ګزټې په لالې نو په ما استاد حالت نه خبر شي دا وي په یو را رسي وګوره حضرت رنگی حضرت یعقوب علیہ السلام صاحب موږ سبا کوم دا مثال پیښ کړو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ایو حضرت ها یعقوب علیہ السلام بچې دې سلوې کال د پلار نه شوی او ژوند دې او پلار د پولیسې د حالت نه خبر نه اړو نو بوته صاحب کمیسیته اوخه ایا چې له ګټ پیسي علال کا او دغه کمیسي پاغي وینه باندې کا کړو اواغنه کمی سوخ کله یوسف علی السلام په پی پی گزار کا او کمی سي رو له خپل له ور کا وي پلاړه استاد مشرمخان ووړو پیغمبرانو پلاړه او د فلزي فتوت نشتا چې واکي شرمخان ووړو کزما زمونو پی پی گزار کړي سلوير کالا هغه پریشان دي هغه بل ملک بادشاہ ګرځېدل دي جړاو فرياد کوي دا الله فضل باد کوي فتو ته نشته قران وي انما اشكو بس و حزني ال الله بشكره ما غمو در خاص الله زره الله زغل جړاو فرياد تا کوم اوسم جړاو فرياد الله تک و مخلوق تمک ز شپې پاسې کړه ځڑا کوا زر زده کوا الله زمو مصیبت زمانه لری کا دا تکلیف دی زمانه لری کا و بیا زده انهه من الحزن دوال استګید حضرت یعقوب علی السلام سپینې شوی دوه جد غم نه په بچی په せ خود بچی د حالاب نه خبر نره اسباب موجود دي کار کوي لا سونه شتا پیښتا غوونه شتا او د خپلې د حالت نه خبر نه دي دا اسبابو بان انسان کار کوي او بغير د اسباب کارسو کوي یو الله کوي تکلیف رسول الله قران دا کیده ذکر کوي دی قران کې من بهتر کتاب ذکره ان افینا کل کوثر چې دی کومته د یوم مضبوط جماعت بیان کوي اغا مضبوط جماعت چې غا جماعت دا انبیاء علیه صلات و السلامو چوگو دا انبیاء علیه صلات و السلام دزان تکلیف نشن لے پیغمبر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام پل قوم غور دا غرزے دا پیغمبر دا وسنگی کی چزان دا اور نہ بچ کی او پل قوم غور دا گزار کی وسی کی کی اجز دے اور دے گزار کرے پا اور کیا اللہ بچ کرے حضرت عیسی علیہ الصلوۃ سلام پس خپل قوم راغله او یذول اس کسان کمره کی گرفتار کو چې من متا وجینو د پیغمبر دا اختیار نو چې زان دا غینه بچکی کله الله امداد نه و او به زړه زړه کړی الله جبرئیل وروړي کو چې دا پیغمبر تیوتکا چت سوریش او بایت الله عیسی علیہ السلام تیوتک او هغه په خپل منځ کې الله زړه زړه کړا انبیای نګوره مصیبتونه کراغري د زانه مصیبت نشلره ګوله قران خدا تعلیم کراګي نګوره یو پیغمبر دی حضرت ایوب अलैहि السلام داتل سکالو بیمار دا دی او د الله دربار پری وی هغه کی الله ته فریاد کړي یا الله ما ته تکلیف دی ما ته تکلیف لره ګا سړې انبیاء مستقلیو صورت الله فزیرالې ګل او فاجزې د انبیاء و یوب اذن از ربو انی مسن یزور وان ذ یاد ک اللہ و یوب علیہ السلام کله چاجیو کلا خپل رب دا چې الله زړه جز بندي مستا ما د تکلیف دے زمانہ دا تکلیف لرګا وځوندې پیغمبر د ځانه تکلیف نشله کول قول بدن داغه دانشو منو د دا دانې ذمہ وار دی فلانې و پیغمبر د فلزان ژوندې ذمہ وار نه دی چته ځانا دانې لړي کی بيمارلېږي الله وی له فکشفنا مع به من ذر واتينو ان هو مثلهم هم الله ما دا غوا قبول کړا او دا تکلیف ما په لغوک لري کا اتلس کال تکلیف وو خو یو ټیم دا صداغه چاغ دیر جذبه جوش جوش کرای حضرت ایوب علی سلام چه الله وګورځما خلد شیطان بېمانه وسوسه اچي سذور کمزور شم سذور عاج شم اللهوی حدیث ال اخبر احلاس کا ها ذا متصل و شراب دې زینو وګړو ښا دې کولم با صحیح بشي هغه الله ما نغسته او الله لډل موله ورګړي بیا بدنه تیاغسته او صحبان بدل شو اذارنګي بچي او ورګړي او سوالو سو بچو باندې بدل شو وګور انبياد ځانه تکلیف نشل رکو له ولیو پیغمبر دې حضرت يو نو صلاتو والسلام ماو د مې ګډه ته د دریا پويښ کې تیرو کې حضرت حزنون حضرت, حضرت یونس عليه السلام هغه رب کاواز کړي نو ماو ته اولي आवाज نکړو وګوره کد کې شته کې نه ده په سمندر وېخ کې د دریا پويښ کې تیرو کې د مې په کړه کې आवाज کړي وَظَنُّوا لَن يَظْلِمَهُ مُغَاذِبًا فَظَنُّوا لَن نَغْضَبَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّرْمَاءِ اللَّهَ إِلَٰهًا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَصُرْعَ عَجْزِي كَرِذَا صُرْعَ جُزْبٍ جَزَاءَ چپو چپودر چپو کید مې پګډ تیارو کی حضرت یونس علی السلام اس کوي حلاوی مې و علیا کا چ کلمه تا جذو کرا چا لاد دې مې د ګډنا بار د تیارو نا بار کول والا بل سوق نشته بغیر استالا نوې زموار ده کنه وګورا انبيات چې د د ځنا د وتلو والله بلڅوک نیشته به غیرستانه پا کله ته اصله داسبابو کمیې ځان نه شو و کړی الله و فسته جاپونه لوونه ج نه همې نه غمې ما دغاوا خډکلا د په ګېډ کې هغه د په ګېډ کو چې ماې چغیوای او ما د غ دوهتهب او ما غم ن خلاصافت کې راځي اللهوي کهماته اواز د نو کړی چېغ نو والې د م په ګډه کې لاله ب سی بنی الاو یباون د بعد د می په ګډه کې ترقیاممتته پړې وخت کړی خو دغ چوا سر ده او چمات چ وال وال نوما دغ چ په و دغ موسی بتونو کو اوځي او سره یو یو ان بیاو ځکه خلاصول مو خو نش خلاصولې ځکه مون ګناغاره نو جواب وکذالک نن جن مومنین دا رنگه خلاصو مومناان څنګه څه دوي الله مومنا مې خلاصو مڅ کمزورې هنيما هغه څه چغو واسن چاغي ماته چرواله وا روړه مو خو په مصیبت کې په تکلیف او په دب کې چکدا معمولی تکلیف را شوف فلانی یا اورا سیگا اور فلانی یا اور اورا یا الله اگر تاس رب دې نا انوا اقرب من حبل الورد زین صاحب دا مده در ګرونه نظم ما عبادی عنی فإنی قریب قجیبوا دعوات الداه اذا دا علاوه چې کله زمان سوالو کې دا غو دعا قبل ما خصال هوک کنه او په دا طریقه باندې سوالو کا چې څنګه الله تاسو سوال منزوري وکنه جا ډور بهترین کتاب الله من ترارې غلې او خو چې او سره قران او انو هغه قاعده دا سمېګنه دانګ یو بل پیغمبر دې چې داګه اولاد نشتا د شپکو شلوکالو بولاره او د الله دربار کې ولال له سوال کې چ الله مالا بشيرا کا مريم بيبي وا ديره دیندار وا زنانو کډیل دینداری زنانه چې کړه د الله کتاب زدقي واقعي هغه په عمل کوي په نسبت د سړو باندي ناغه مريم دیندار زنانه وا د الله عبادت وکاو ناغه د پیغمبران دا دیال دال پیغمبرانو پاغه بیت مقدس کې یو ویزه به خزمت کوم بل ویزه به خدمت کوم علاوه اسواچوي چې دا چا اس روختی ده هغه به خزمت کوي د حضرت مریمي هغه اس د قلمونو په ذریعه درياب کې قلمونو گزار شو علاوه چې دا کم پیغمبر قلم درياب کې نه غوړيږي هغه به خدمت کوي د مریمي په کفالت کې د زكريا عليه السلام قلم نه خود د دریاب کې نور پړې وته را خدمت پیوټياګه تاوالا شوا عربه خدمت کار چون کې راګه د ماسی خوندو نو هغه ته یو زلو وي وان لگی ها زا مریم چکله مریم اسا بلا موسم میول و مريم اذا بلا موسم مي وي تا دکم زه ناراضي خدمت زكم او مي وي تا تا دي دک مي غاله وحلت زكريا السلام توي هو من عند مريم توي قال توا من عند الله ذات الله طرف نه راضي ماتم پت نشتا ان الله يرزق من يشاء بغير حساب الله راز ورکه چاله چ خو د شی بلا حسابه دو حضرت زکریا علی السلام به اولادو هغه شوق پیدا شه چې الله مریم الا بلا موسمه وی ورکه الله مالم بلا موسم بچو زان راکا اون علی قاذ زکریا رب و رب حبل ملت ان کا ذريه طيبه ان سامي په دغه موقام کې اغله سو چلو د شو دنا ی الله په د کادرې چې م میلابللامو سامانې متتونوررکې الله بالم بلامو ساې م د بچ را کا الله م د شپ شروع کالوګړائیم ګې مپې شوي دا سر مسپې شو الله ی ځان را کا تا قبل ان کے دو دعا کانوئی سور امبیاء کے رازی وَزَكَرِيَّا اِذْنَادَا رَبُّهُ رَبِّ حَبْلِينَ حَوْ فَرْدًا وَأَنْتَ خِيْرُ وَارِسِينَ اللَّهَ مَاتَ يَوْ بَچَيْرَا كَوْمَاتَ شْتُورْ مَبْرِدَا اللَّهُ اِفَسْتَ جَبْنَا لَهُ وَحَبْنَا لَهُ يَحْيَا الله <اللاوی> ما دا غدوه قبول کلا مولا بچې ورکو الله وي بچې میول ورکو بچې ورکول واجب م الله فاستجبنا له ووهبنا له يحيى بل نشه طبيبه فداري به څه کوي ربول کار دغه پریزابن کله اوره دشي فاستجابنا لو وهبنا له يحيى الله وي ما داغه دعا قبول کړه مولا بچې ورک قران موږ له دا تعلیم راکې نو زکه بهتريین کتاب چې دا کتاب د چا نصیب شو نو غ ډیر بهتريین انسان وګرځي یو نعمت ده ان اعطينا کلکوسر منګا درکړه ته تا څلوي چه دلنم د قران په قران کې د دې مثلو بیان دي او چې په قران په دې مثلو یو انسان کوشي چې مخلوق عجز او الله هغه غنید هغه محتاج نه ده دا هم سکلوه کوي الله سومد الله به حاجت لري او مخلوق حاجت منده انا اتینا الکاوثر ګوره حدیث کې راځي نبی صلی الله و سلام وایي اول قرآن یدازی من فی ملکوت السماوات قرآن والا خلق برا اسمان انو کے ان ان لوی خلق گن لیشی دا موائچ دا بوری دا دا ما شمد دا اللہ اس کے نه قرآن دے ننا دا دا اللہ پدربار کے لوی خلق گن شي دا الله کتاب زدکو لو خودل نبی علیہ السلام و سلام یو صحابی تووی یا باوری را علم من ناس او و یا بور را خلقو ته قران خایا یا قران ز دکوا فاین میت فی ذالکا کتوفات شف په د حالت کې شو قران ز دکې یا قران خلقو ته زار ذ الملائکۃ قبرکا کما یزارو بیت الحتیق نوستا قبر دو فرشتي رازی او د دعا د مافرت پالا سوال وکی چلا د قران طالبو د قرآن طالب معاف چاغه خدونګه واغه متالم <سلام> او طالب او خدونګه حدا داسې کتابو زکه فضی کتاب کې د انسان عقیده سمه فضی کتاب کې د انسان عمل سمه الله دې موږ په قران باندې پوي ګنن صرف خلق او د الله کتاب د ختمونو ټیکدار ګرځول او اغاصل مقصد چې خو ته وې ته کتاب وېله اصل کتاب خداو ګوراو اور قران کې الله خطاب کوي زنانو ته کینو الله وی صورت عذاب کې وذ قرنا ما ايد لافي بوته كن من ايات الله واله حكمه زنانو یاد کوي اغه کتاب چلوسته شي استاسکورونکو یو قران او سنت کور کستا قران مستلي شي دا کور دي کور ته دغه قران د کوا حديث پیغمبر د کوا دا زهو آسان کار دی یو مهاله بل مهاله نزی چم غو نه ټول خپل کولونه دی بل پر ستلن نشدا بل د تدلن نشدا نن سبا هو د خپل مهاله د چم د کو نو تلوی به ایز به عرض سړې وګړي حالات کم طرف ته بګراو روان دي نو زه قالا قرآن زګي حدیث د کې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم قرآن بس قرآن باندې شو او مینا د قرآن سره پیدا ک د کتابو الله د زمنږ دا کتابو نو دا علم د قرآن او دویم حوز کوغ مرات دی چا چې د پیغمبر د لاسونه او ننسب شوي دا ل مقام دی ح نبی لصلات اوسلام و چې د هر او م د هر پ غمبر به خپل پهله حوز ټولو کې زیات اولو حوز به زما نبیله اسلام وي. او داغی دا سی صفا او بریب آنیتو کاد دی نجوم سما آنیتو اوب داغی واب قشان اوبو اشد دو من اللبن تکی سپینی د پیونا احلا من الاسل دیر خوگی دگبین دگبین با خوگی او د پیونا سپینی آنیتو کاد دی نجوم سما او لوغه او لودي گلاس نه داغه په شام د ستور اسمان به دو دور و دی او دور و صفای او چاچ داغه یو گلاس او به اوس کړه حدیث کړه د لم یزما ابذا شریا پنزو زره کال کې به ته کې نشي الله دې زموږ نصیب کړي او د قران والو خو به خه مخه نصیب کیږي چې قران ویلې او عمل یې په کړي نبی علی السلام او زبر عبور قوم یومت پرای او تولګه بار روان شي زما په تر باندې نو زما د حوض نبی فرشته واپس کی قال یزادنا عن حوضی کما یزاد البیرزال زما د حوض نبی واپس کی لکه څنګه چې او انسان خپل فصله پر دې ځای ورته واپس کړي زبې مصحابی او صحابی ماته را پر دې دا خو زما همتيان دي زما همتيان فايو قالو لي يا محمد انك لا تدري ما احدث بعضك ماتب اولي شي پیغمبره تاته پت نشتا دې استان وروستو جول کړیو د ځان نور کاروملا دا غورا خوځو کې کم کم رسومات دي اکثر د دې رسمونو جوړو بنیاد هغه غلطه رسول ویختی دا دا کلی زده دا جمعه دا دا حرموش په دا د حسن او حسین دي د غيزه لپاره پروګرام کول بهرال ارو وقبر متفدا رواني حديث کې راځي نبی عليه السلام چې کما خذا مغبره دلاله لولا نا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور فخذ لعنت الله او پیغمبر پاک دې چې کما خزرونه د مغبر او تا دا اول پیغمبر پارک پلانر ویده یا والله دا زکه چې د خوزو زرونه نړم دي نو چې دا مقبره او قبر سره لاله شنوال ته بیا دا ٹھینګې دي نشي جزيه او فریادونه کې چې یو باسي رزق به واخزی نه زی نبی علیہ السلام د جمعه تتلل د خوزو من کړي نو قبرستان ته څنګه تل جاي شو کور کې حدیث کې راځي مجالس روبردار ګنه حدیثه کړکې د یو زنانا د خپل ملو د پاره فکور کی دعا غوالي او مغبری د نځي چې ګنا ده نو ته هغه خزې د پاره الله د یو حج او عمره ثواب لکې ها د یو حج او عمره شپک لګرو په غالبا لګي په حج او عمره باندې تعالی د شپګو لکو ثواب کون کی ملاویږي نو ته په با بارفه مغبرو کې څه کې چر دی یاته او نو ملې لیدشي بلکه لا حنو نقصان کیږي جلاګانه او چې ویل دا ګورګه دوه والا خیراتونه په سې کوا په سې طریقه استغفار او لواء نور منځونو ورکاو ثوابونه هغه په سې بغا دا یو طریقه نو چې چا ده ځان نه غلط کارونه کړی پیغمبر پاکوي هغه به زما د حوض د فرشته واپس کینوځبا نوځو به ون قصو قلو فسو قلو يا الله ته تباكي يا الله ته تباكي يا الله ته تباكي ملي اوشي ملي په siddhana ددريو روزو خيرات دغپن نارينه کویا کوي دویو روزو کې دن نا هد ملي په کور کې چم گاوندو پلوان شذاران دوستان ابو د بندو بندوبس کوي ملي والا و ده پاره چنه مری وا لوزه پار سوک دروټی بندو بس نکئی نبی اخو خود با خود غزا نه بندو بس کئ میمنو لوزه الا وا اغم المبذغ الخراق کئ چکم میلمر سیدی شیخ خپل مقام تا او چم مالی والا خلدا ای پل کوسته خراق دی که کنا دا بعد یګلن چړاوی خیر دای درې مراد دا زاو پای کی خیراتونه خلک خیرات مننو په طریقته پیغمبري ور دا اړ یو شیزه پاره طریقه دار یو چې په اړه یو وخت شته دی وکړم چې ماصبيخې مونږ نه شو کولې ماصبيخې مختلف ټیم دی د مازیګر خپل ټیم دی دانګ د خیرات مختلف پل ټیمونه دي دا مګ ته یو وخت ما خاص کړی د جمعې شپه او د دغش په د سلوي وخت دی نبی رسول الله او سلام الله تخلت ليله الجمعه ته ما خاص کوې شپه د جمعې بقيام من مین الليالي په نورو شپو هو ارغه کوا او دا تفسی په کې د ځان مراولله خالی په ورې وکه اتوار پهورځې وک د شپې و کا د رې وکه خ دا نه چې هغهسلویختي د خاص کی ده اوا د جم شپې خاص کی که زنا نه کېو کهناری نو کې دا رسمونونه روواژونه یا سااداب په غبرې پاک به د شفارش په ځې دووبو پهځې غسان تهڅ کوي خیری بهتهله ت طبباېله ت با یا حول دی. او چې تاسو یې کارونه کړی پیغمبر پاک تب با داغت الله سنا خلقو تا او وبنسب کیږي لازم دې نه وگزای یو ان اتینا کل کوثر یا حو جه کوثر یا علم د قران ها او دویم نعمت او دویم حسی ز ان شان اکه ولتق زبست دښمن مونډو باسم چا چې د الله د دن صحیح کار کړی دې نو الله داغه دشمن تبا کړې مخله بیانې را غاره دا ابو جہل زو ګورا ا د نبی عليه السلام اکرمه سره شوو صحابي ګر زید له نسل دنیا کې پاتې نه دي دا اتباو د شیبا نسل د فرعون نسل پاتې نه دي او د امبیاو د سابو نن نسل نه پاتې دي داغه نه قب일리 ورستو پاتې شي وي الله یمون بولو با سم خو دوه کار دیو کله یو فصل لیلی ربک ا ذم وان موزم زم خاص الله ز پاره وکا وان هر او قربانیم ز الله ز پاره وکا ګره پوخو بزې زنانو مې ماشومان ووې د بیبی عائشه په نوم درکاته مون سکم ما خپل او د دې روزنانو دا, دا شي غلط ته د چا په نوم باندې موز زنه کې د چا په نوم باندې عبادت نه کې نه بالا لې کې شداګو په نوم داج ګرلو پسو چله لالو او داګو په نوم باندې درکاته مون سکم دی کې د دو دوالو عبادتونو په منځ لام راړی دی لام د پا د تخصسیز دی فوللی اوونحللی ر دوالله بادهتونونه به خاز د الله د پااره کې نوموبه دیې بدنی چې بدنی اراز به دینی دارنګې د دا بل چاو په کې شرکت چې یاره بل پهې ځان سره ششریک پیدا کا نه نن نظرونه حویږی که قضاکاروشو نه زبذ فلانی په نومه سالارو چاله ګډ پیسې به علاوه د واوري خصوصا زنانه او کده ماده زیاتې کنيوم سری وي ډیر سړی زوینه ما غیری پرخوره زه میرهم بادک شګیره ویږي خو بس کور نه راته اردر دے سادر سوري کو نه راته اردر دے مې زمو غازم نه مني کو دو کو راته اردر هغه خلک نوتا او تا دا درخاسه ده اکثر زنان او ته ما چې تاسو خپل سه لري او خپل معشومان رونه پیند د سم کې تاسو نسميږي چې دا وګورئ دی الحمدلله په قران سم دي نورونو ته وګورئ سره صوفیاندی خستا د کور کې ماحول وګورئ دا چې موږ ارجو کور کې ماحول د پیدا کو دچ سو په کې لګې بي دي نه غوډه اختیارې اغدامه هون لم اصل اصلي چې ز څنګه ځا شي غلط کار وکوم زمما مورته ګورا خورت می ګورا بل ورته می ګورا پلاټ می ګورا نه هغه نور کې د غلسی نو الله د زمنګا کورونا او ځوانان سې کې ون هر لګورا د اللهم ذکر کوي النحر والنذر والدعاء وعباده منخ دې رحمت کول او حدا قربانی کول دا عبادت دي او عبادت د بلچا فنومن باندې منل دا کفر دي شرط دي غو دې یو د وحسیتو بیانونو بیا بس کوم زمانوخته د درې طریقې دي یو طریقه دا یو سرهوي کارو شو نو زباه که زم ما جوړ شو نو زباه د الله فنومن چيله ګډ پیسا لاله بالکل صحیح دي عجایز دي اغه و و به نبا اغسو خوراک نکی چه چادان منخت ما نلیده. دا پشان دا زکاة تو گرده سن دا سنون چه زکاة پل قورتی نشو خوره لو اغا منخت ما اغا قورتی نشو خوره چه په اللہ او نو اغا منخت چه دا اللہ پلومی اغا معتبر و مالدارم نشو خوره ولی که چه افتتا دیکھ منلیده من او مالدار پا کسکا اوک را نا دیکھ و بیا پخی دیو وجه نه نده ودازې ترې کې کومه پلان جوړو زه ما ته سوس کیږي زما کوم عربیت کوروالیم کالېشي ما زاریم کالېشي غریبې مخالېشي زه که دا نظر منل از الله فلم دا اکثر د کنجوس لري که دا کارو شو خدای په غوما کوونه شو بم له په کوم وداده کنه خدای کوڅو کې کوي اوغره همادات نشو غوله کورواله نشو غوله یو قسم نظر دی که اوسړي داسې نظر ومانه که زمان دا کارو شو پلان می جور شو مور می جور شو آیا مالالا بچه راکا نوزبه دفلانی بابا پو نمانی گرد چلی اغا علالوم دواو رای اغا کارو شو بچه ملاو شو خطا تا پتا نوچو دا اقیده خودو کفر دا شرکو دا بلچا پو نم علالیک اول خو حرام دی ناروا دی لطو خو بسم اللہ و آیا کلیمه تو خو سیجویم آګه شیم سې ذکرې چرته داږي تعیم نه لري ته نصب چې له ګډ پیسه یاد کوله یو واه سې ناګه نه حرامي او تا بسم الله تو حسين وي خو تريم چې هتا ده کتاوي کدا کارو شو نو زبض فلاني بابا پونم چې زمون کې دا کم چې له ګډه پیسه دې چرګ دې دا بزالالو دا خصاتما نو کبه چې ملا شو پلاړ دې جوړ شو اغه نذر خططا لازم شو اوس نو به وسه کې ګټ پیسې چیلې او دا شهو حرام نه راو او اداو نه راواد بل چا په نوم باندې ملغتا نو اغه تا خطبه وکړه سې شوې اغه شیم نپاکيږي چې سو پورې تا په خارو کې پر خوده نه دی اب حلال کې ډوغل به کني او په خارو کې به کې زکا حرام دی دروح ورما سرایت کرد په ذکر نامي خدا حلال نه مي شه با ک حراوالی سرایت ک دی آپشان دسپی او دخین زییر ګرضې دللی شاب دوله زیز رحمه اللہ، ش سوال لسم سفاې دې خبرې بایان کوی ا دا ان د نور رمام کوئ اومونږ په کار چې عبتوندي که د بدندي ک دماللی انخوااص او خاص د الله د پارکو، او د الله کتاب بده کو دا به نورلو خلکو تو الله د منلا پهې د عمل خولو توفق ننسم کې۔ دواخرو داوا نه ان الحمدلله رب العالمين او حدیث ما ویلو بهتر عبادت زما دومت هغه قران کریم دی قران ز دکول دا بهتر عبادت دی هغه کورونه زليگی هغه زاین زليگی هغه خلقو کې زليگی چې دا الله کتاب زکړه له زو د بیا ډیر شکريا دا کوم اولاد دې پدې قرانې کډیر خیر و برکت پیدا کی الله دې اولاد کې ولړ خیر و برکت پیدا کی اوس ان شاء یو ده ماشومی او یو ده ماشوم دنگی نفس و بیاد دواکو کردی ماشوم با کور کی ختم او ماشوم با دل سره سر ہو کی علیکم بارک شو بارک بچې ما سره تین تيز مې چاره یوليخه او په خوري سو مسوسو ته په بلو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله ثمد الله ثمد لم, لم يلد ولم يولد ولم يفل quis وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نَظِيرٌ أَحَدٌ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق أعوذ برب الفلق من شر, ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر, شر النفاثات في العقد ومن شر, ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ, أعوذ, اعوذ برب الناس ملك, الناس, ملك الناس, إله الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس من شر الوسواس الذي الذي يوسوس <بس> في صدور الناس يوسوس في صدور من الجن والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط عليهم غير المغضوب عليهم خَيْرِ الْمَعْزُوبِ عَلَيْهِ وَلَا طَالِّينَ وَلَا طَالِّينَ مَرْبَرَ <تصفيق> دور ښه ټول به څنګه تاسو ټول وخت دعا وکي یان چا ختمون کړی دي چاو تکړي دي مهنتې کوي رې یا پدې کورونه کې درس خي نازره خي هاتو جمعخه کتابونه خي الله په هر طریقه دې حفاظتو کا الله زموږ ټوله حفاظتو کا الله د دې بچو دې والدینو دا خوشحالي زموږ د طولو غوړ جواب الله پدې کور کې ډېر خیر او برکت واچو الله دا کور همیشا د قران او د سنت نه مخالیکه الله دا د علم د قران او د سنت یو چینو غوړ جواب الله دا محل په دیوانیه بادا کا په دیوانیه بادا الله مور او خپل له دا خوشحالي د ټولو چې منګلانه سپک کده موږ ستعطر کا شه دې کو خو فیاض وصاتی او ٹیم په دې ميدان سره خدمت کوي کارځ کوي الله زمونږ نه خپل غذا کارواله الله زمونږ نه خپل غذا کارواله الله زمونږ سوره ګناونه شي الله زمونږ ګناونه معاف کړه چې دې ځای ته سوره زنان دي لدی نږدې چې دا 64 قسم شریعت قاضي دی الله غوړه کې سوک بیمارانی دي دا مونږه یا غي یا الله زمونږ صحتونه نصیب کړه الله چې دا بچی نشته الله صالحان نیکمر اولاد او لور کی. چې د چا درشتو بندو بس نه دی شوي الله پسې زنو دشتو بندو بسلو وکا الله نن سبا درشت مسائللي الله که نو جوانان دي که جقي دي الله خصوصا زمونږ شاگردانې دي یا چې دزې سووک راغري دي د رتوو بندو بس الله دهغې پس وکه کوورنو به وکه داسې دنداره کووننو تدارې او زمونږ طانک پیدا کا الله زمونږ دنیا خیر خستهه شخقرآن مولاه محمدته ظهم الله د غمر اوستازانان الله تعالی په ملک دې کار کله او قران او سنت چاپې ځان د الله دای ته غوونه مونور کا اوسم چې سعودي دین کار کوي الله تعالی امدادو کا د الله نصرتو کا کنارې نه دی چې نه نه دی پرې کور کې په چم محلکه په دې کېري کې زمونږ در سمراړوان دی دورا الله د دې پورو کا اوتمه پیدا کوا اسنه نقصان جوړ نه شي زمونږ دات سنو ګن نه شي الله زمونږ دات سنو مګم دوا په دې کورونو کې موږ شاده چې د قرآن او سنت جاري قائم او دائمو سفرلونکي ټول مساج متواسم کړو به بيان مبارسه